Batalion de marș Pista 12 Semen cu o zvâtă de carne prosfrită, bună de dat la câini, decretă scârbit, dorn. Da, domnule Hautfelwebel, conveni Barcelona, dându-și seama că orice discuție ar fi fost nebunie curată. Her, Hautfelwebel, răcnii porta strălucind de bucurie. Sertarele au fost frecate cu talc și acum lunecă la perfecție. Să le dau și pe cele ale lui domn comandant? Ce? Mai ești aici, Mugidon? Mai scos din sărite? Am altceva pe cap decât sărtarele tale, ceva ultra-gecados." Înhăță centironul de care atârna tocul pistolului, îndesă pe cap o caschetă de cavalerist, la care n-avea niciun drept și să năpusti ca un motan sălbatic spre corpul de gardă, în care pătrunse vijelios. Voi l-ați descoperit pe el, Gustav?" Își roti furibunt privirea prin încăpere. unde e acum sacul ăla de Rahat?" Bătrânul îl pofti pe coridor și-l conduse până la locul unde zăcea defunctul gardian șef. Fain lucru, constată Don, ca unul care se pricepea, examinând urmele negre lăsate de degete pe pielea gâtului. Gruma asta însă o să-l coste capul. Proceda apoi la constatarea decesului și interogatorul martorilor. În fundul sufletului său îi mulțumea lui Ian Gustav că îi oferă prilejul să-și manifeste competența. Verifică scrupulos spusele fiecăruia din cei implicați, arborând morga unui președinte de tribunal, morgă pe care șoca o pierdut când află de la micuțul în termenii cei mai cazuni cu putință, care erau om de letnicirile în momentul crimei. Oberghe Freiter Kreuzfeld, e de ajuns să te văd ca să mi se întoarcă mațele pe dos. Locul tău e într-un ospiciu de nebuni, nu într-o armată demnă de aceste nume. Dispar imediat. Și întorcându-se către bătrânul, ordonă... Velwebel Bayer, pune-l pe individul ăsta să facă orice, să spele closetele până pleznește, numai să piară din ochii mei. Apoi Don se îndreptă spre celula lui Lindenberg, îl amenință cu moartea pe condamnatul la moarte, îi explică ce înseamnă să te ia gestapo în fabrică, că acest caz va ajunge fără doar și poate la gestapo și că el, Don, se va ocupa personal ca lucrurile să se petreacă în tocmai. Dar fucât pe aici să de îmbragească, auzându-l pe Lindenberg, declarând că îi se rupe în 14 și e cât se poate de încântat că i-a făcut de petrecanie brutei de ien Gustav. Mut de stupare, Don deschidea și închidea gura precum un pește scos din apă. Era clar că Lindenberg ăsta era nebun delegat, care, om normal, declară așa cu seninătate că și-a strâns de gât superiorul, ba mai mult că încântat încânta de ispravă. Ești chiar Lindenberg?" întrebă el precaut. Nu te-ai cumva la cap? Nu m-a lovit nicăieri și lasă-mă dracului în pace. Dor nici măcar de înjurat, nu mai izbutea să înjure. Se-a pe călcâie și plecă amărât. Mărturisirea asta a stricat totul. Unde s-a mai pomenit ca închetarea unui asasinat să se termine atât de repede? Acum nu mai rămânea decât să completeze câteva formulare stupide și cu asta Ian gusta va fi definitiv șters din controlele armatei. Turbând de furie și pufăind ca o locomotivă, hauptfel vebelul Don se îndreptă spre cancelarie, scroafele dracului, scrâșni el deschizându-șa. Pardon, se auzi o voce mirată. Don fu pe punctul de a slobozi unul din râcnetele sale obișnuite, dar și l înghiți la timp, constatând cine se afla în încăpere. Pognindu-și călcâiele răcni, Heil Hitler. Și îndulcind glasul se interesează. interesă, domnul Maior a dormit bine azi noapte Maiorul, adjunct al comandantului, o religvă a Armatei Imperiale, agent de asigurări în civilie, se credea mai departe la agenția sa de la Innsbruck și îl considera pe dorn ca pe un soi de coleg de birou cu care se afla firește pe picior de egalitate. Niciodată nu i-ar fi trecut prin minte că haut, fel Brusac, nu trăia pentru amabilul și politicosul maior cel mai profund dispreț. Mulțumesc, dragul meu, don, am dormit cum nu se poate mai bine, gângurii maiolul, mângâindu-și mustăcioara blondă, poreclită de haut fel vebel, flocii fecioare. ce să mă împărtășești pentru ziua de azi, scumpe don? Haut fel vebelul își umflă pieptul, zicându-și în același timp. Cu ce ți spune, senilule, o să spui creierii pe mațe. Raportă tunător Domnule Maiur, Weberul Gustav Durer a fost sugrumat de către un deținut, plutonierul Lindenberg. Moartea a survenit de puțin timp. Cadavrul se găsește pe coridorul blocului 6 și continuă fără să se întrerupă. Mașinile de au fost curățate și revizuite din ordinul domnului comandant. Sertarele birourilor au fost date cu talc. Pe biroul dumneavoastră se află dosarele a doi deținuți. Nu s-a procedat la nicio eliberare. O sentință de execuție așteaptă semnătura dumneavoastră. De asemenea, lista cu inventarul tacămurilor și alte inventare. În rest, nimic de semnalat. Baza închisorii e asigurată de compania a cincea din regimentul 27 Panzer. Efectiv, 160 trupă, 15 subofițeri. Un obergefreiter s-a prezentat la infirmerie, dar continuă serviciul. Diagnostic, diaree. Don pocni încă o dată din călcâie și se uită la Maior. Maiorul se uita la Don, își tampona fruntea cu o batistă de albeața zăpezii. Cizmele impecabil lustruite scârțeau un cetișor, de parcă ar fi vestit și ele în norii cei negri care se buluceau la orizont. Dragă Don, poftește te rog în biroul meu. Cele spuse de dumneata se cer analizate și aprofundate. Un staps felbebăr asasinat, înspăimântător. Asemenea, fapte probabile într-o închisoare civilizată, de neînchipuit. Poate că te-ai înșelat, dragă Don. Nu, domnule Maior, a răcnii Don. Scroa, fusese pe punctul să zică a avergată, dar se reținu la timp. Banditul acela de Lindenberg a măturisit de bunăvoie, că s-a năpustit asupra stapsfel vebelului și l-a sugrumat. Maiorul clătină nedumerit din cap. De ce, dragul meu Don? Dar era un om atât de simpatic, acest Gustav, atât de politicos și de amabil. Cretinule, se taxă Don în sinea sa, amintindu-și că uitase să-l întrebe pe făptaș care fusese mobilul crimei. Cripit de vreo două ori, apoi îi veni o idee pe care o găsi genială și o comunică, rănind ca de obicei, lui năuc și atât de însingurat în tot acest mișmaș. Raportezi domnului Maior că deținutul nu-l putea suferi pe staps fervebel. Înspăimântător, repetă Maiorul, ștergându-și din nou fruntea, cu batista pe care o ținea muierește în mâneca vestonului. Zeros Dorn pregăti hârtiile pentru semnat. Maiorul le semna fără să le mai citească. Nu trea o deplină încredere în subalternul său și oricum n-avea altă cale. Fără acest personaj competent și descurcăreț, ar fi fost pierdut în jungla birocratiei prusace. Până și soneria telefonului îl făcea să sară în sus de spaimă, la simpla idee că l-ar putea auzi pe comandantul închisorii acest fogăl care împroșca vorbele precum niște proiectile, folosind termeni de-a dreptul de neînțeles, dar care aducea întotdeauna numai bătăi de cap și neplăceri. Zâmbind într-o parte, don întinse maiorului un dosar roz și îl deschise în datoritor. Recunoscător, maiorul se aplecă și semnă, fără să mai stea să citească. Privirea-i fugi nevăzătoare peste literele gotice, negre, înscrise pe coperta roz. Dosarul fel Lindenberg-Herman, regimentul 43, infanterie, lipseau doar două date, mort la data D, predat la crematoriu la data D. De fapt, semnând ordinul de execuție, Mairul nu se gândea decât la toate belelele pe care acest asasinat avea să îi le aducă. Ce ghinion ca așa ceva să se întâmple tocmai în sectorul său. Dacă n-ar fi fost atât de bine crescut, probabil că s-ar fi răcorit cu o înjurătură. Ușurat, Don strânse hârtiile semnate. Sigur, nu se temea de vreo anchetă, dar un document e un document și te ferește întotdeauna de bătăi de cap. S-a închei și procesul verbal în legătură cu decesul stabs fel vebelului. Excelentă idee, dragă don. excelentă, suspină mulțumit Maiorul, luând un trabuc din sertarul biroului. Don alungi gâtul și constată la iuțeală că nimeni nu se atinsese de sertar. Manierat, Maiorul îi oferi și lui un trabuc și amândoi se tratară cu un păhărel de coniac luat din fișet. Niciunul din ei nu se miră că de seară și până acum conținutul sticlei se redusese pe jumătate. Maiorul își spuse că Dorn simțise nevoia să se întărească nițel după toate aceste întâmplări zguduitoare, iar Dorn își spuse toți-s la fel și ăsta avea pe ascuns, în public, nu tu femei, nu tu alcool, dar cum rămân singuri cum se porcesc? Firește, niciunul i-a nu-i trecut prin minte că oberge freighterul porta coloana vertebrală a armatei, Descoperise ascunzătoarea cu prilejul operațiunii TALC. Don reveni în odaia lui, se prăvăli în scaun și oftă mulțumit. Sergentul Major Schmidt îi prezentă corespondența din ziua respectivă. Don o frunzări indiferent, până ce dădu de un anume plic, singurul care îl interesa. Restul de o deoparte, ca un balast netrebuincios. Plicul conținea o nouă serie de poze porno. După ce le studie cu atenție, grohăind de plăcere și plescăind din limbă, tehnicelul șef se apucă de raportul referitor la moartea Stabs felvebelului. La rubrica cauza decesului înscrise cu majuscule, cuvântul asasinat. Pe foaia albă de hârtie, termenul sărea imediat în ochi. De în șiră iarăși cu majuscule, anchetă efectuată sub conducerea Haupt felvebelului Dorn. Subse capacul stiloului și continuă redactarea raportului, deosebit de satisfăcut de sine însuși. Cine știe, poate documentul ajungea chiar pe masa de lucru a Reichsführerului S.S. Heinrich Himmler și se și vedea vărsa la gestapo. Ce ochi va căsca Inge Maria în ziua în care va apărea în civil cu plăcuța aurie în buzunar? Numai acest gând simplu făcuse făcu să surâde. Plăcutele gânduri fură întrerupte de doi gardieni, care aduceau un nou deținut. Don îl întâmpină după tipic. Javră, om de nimic, las că nu faci purici aici. Trădător de teapa ta, n-au ce căuta printre germanii autentici. Înșfăcă dosarul roz al lui Lindenberg și îl flutură pe sub nasul deținutului, care încremenise în poziție de drepți, holbându-și ochii. Uite, ăsta e dosarul unui nemenic pe care vom împușca mâine. Un bandit care și-a asasinat superiorul. Azi e marți, n-a pus sfânta duminică, te-am și pus la zid. Îți, în îți întocmesc actele expres. Îl întrerup se soneria imperioasă a telefonului. Don se uită chiorâși la aparat. Iarăși un dobito care mă deranjează să vezi ce-i fac. Apucă receptorul și se pregăti să dea drumul uneia din obișnuitele sale sudăni, când glasul comandantului închisorii răsună prevestitor de rele. Ce se întâmplă în sectorul dumitale? Ce am auzit? Vocea lui Don se muie pe dată și-și făcu raportul în termeni oarecum îmbeluiți, adăugând în final că trecuse ancheta în competența șefului său, maiorul Divalor Te-a imbălti și de data asta. Și era glasul comandantului, și se auzi pocmetul receptorului pus în furcă. Odată prima emoție trecută, Hau, fel închise încăță telefonul. Și se puse să frece ridica întregului personal al închisorii, amenințând în dreapta și în stânga, cu expedierea pe frontul de est, de ajunesc să răpână și zidurile să dâde de frică. Puturoșilor, vi s-au îngreuat bucile de atâta stat. El lască vă arăt eu vă formă numărul corpului de gardă și răgnirea nimerală. Iați picioarele de pe masă când vorbești cu mine haufel felul tău. Comandantul corpului de de sergentul major Heidebricht, care într-adevăr se instalase confortabil cu picioarele pe masă sări ca Am înțeles să trăiți. Ai văzut? don, încântat de bafta avută. Un haut fel vebel știe tot, vede tot, aude tot. Îți închipuiei poate că ești la tractir? Receptorul a munții, lăsându pe sergentul major pradă celor mai sumbre gânduri. Turbat se repezi în încăperea în care dormitau cei care nu erau de serviciu. Care m-a turnat? Cine n aiba putut să mă toarne? Doar nu vedea prin zid. Sunt opereți între noi, imposibil, dar pentru mai multă siguranță, ascunse sub un pat sticla cu rachiu, care trona pe masă. Verifica amănunțit activitatea fiecăruia din oamenii plutonului de gardă, dar niciunul nu avusese posibilitatea materială să ajungă la dormi. În cazul ăsta conchise el neliniștit la culme, alt Weberul e dracul în persoană și trebuie să am multă grijă. După ce își înjurase și blestemase copios toți subaltenii, fără excepție, don îndesă într-o servietă diverse hârtii fără importanță și lua drumul nesfârșitelor coridoare ale pușcăriei. Servieta îi slujea drept alibii în cazul întâlnirii cu vreun superior, cel mai primejdios din toți fiind firește comandantul. Avea o dispoziție de dulău, căruia i s-a smuls sosul din gură. În această stare de spirit, dădu peste câțiva de ținuți ocupați, cam în dorul lelii cu spălatul podelii. Trântorilor, zbieră el, mi a scos pere albi. Vă credeți într-un sanatoriu pentru hodorogi? Un șut în galeata cu apă declanșează o adevărată inundație. Don își văzu de drum, dar ajuns în capătul coridorului urlă. Ciurucuri ale omenirii. De asasinat știți să asasinați. Dar când e vorba să spălați ca lumea o podea, la asta nu vă mai pricepeți. Las că vă el batalionul de marș." Coborând scările, se încrucișează cu Maiorul de a cărui paloare era vizibilă, chiar și în semi-obscuritatea ce domnea în acel loc. Don salutățea până ca la cazarmă și raportă ceva vag. Maiorul se uita pierit la adjuntul său. Dragul meu, Don, trăi niște timpuri cumplite." Triplu cretin, făcu în sinea sa majurul, dându-i totodată dreptate. Am fost convocat la comandant pentru orele 11.07, murmură maiurul cu glas de muribund. Da, domnule maiur, am aflat de asta prin ajutant. Așa-i, dragul meu, don, așa-i. Într-o asemenea zi, gândi don, e preferabil să fi vida în jur decât ofițer, dar mie mi se rupe. Păcmile de două ori din călcăie salută și o logrăbiți spre magazia de efecte și armament, peste care trona Oberfeldwebelul Weberul Thomas, deținător al unei puteri nelimitate asupra ușilor strașnic zăvorute. Thomas îl avea ca mână dreaptă pe mărunțelul legionar, care la rândul său îl luase ca ajutor pentru trei zile pe micuțul. Trioul își omora închipla cu timpul, jucând cărți. Aș avea chip de omuire, mărturisi Thomas și racilor săi, adunând miza. În același moment, un pumn autoritar bătu în ușe. Deschideți, cretinilor, sunt eu. Thomas aruncă o privire legionarului, apoi micuțului și spuse, uite cum ni se prăpădește ziua. Tacticus scoase din rastelul o pușcă mitralieră și îi desfăcu închizătorul. Cărțile dispăruseră. Legionarul răsturnă pe jos o cutie cu gloanțe. Micuțul își făcea de lucru cu două pistoale. Totul indica o activitate debordantă. Thomas că ușa și îl salută prietenește pe dor. Acesta pătrunse cu burta înainte, mai stos ca un traz atlantic care intră în radă. Știa că în acest sector puterile sale sunt nule, dar își zise că nu costă nimic să încerce. Aruncă deci o privire circulară și tună, poftim halal magazie. O cutie goală de la cartușe, violent șutată, zbură în celălalt capăt al încăperii. Carl August Thomas Ce crezi că s-ar întâmpla dacă ne fiind eu un băiat de comitet, aș face un raport pe care domnul comandant îl ar găsi mine pe biroul său? Hmm? Ce zici? Așteptă un moment, dar Thomas rămase tăcut. Atunci o luminiță de bucurie îi se aprinse în ochi. Ieșise învingător și Thomas se dovedise a fi o curcă ploată. Așa va să zică Carl August. Ai chef să afli cu miros obielele lui Ivan? No. Norocul tău e că ți băiat bun și nu-mi place să-mi denunț prietenii. Reținut pentru o clipă privirea legionarului vădit bajocoritoare, dar tot el îl spuse că n-îndoios se înșelase. Hai să facem o partidă de 14-21", propuse el generos, adjudecându-și cel mai bun taburet din magazie. Thomas nu protestă și buna a dispoziția lui Don atinse zenitul. Așa cum se și cuvenea unui haut fel vebel de școală veche, avea situația în mână. Cu un gest condescendent le îngădui și celorlalți să se așeze. Micuțul se instală pe un teanc de izmene scos fără rușine dintr-un raft. Legionalul dădu cărțile și remarcă imediat că Don a pitit două, dar experiența îl învățase de mult pe mărunțelul soldat al deșertului, că nu-i niciodată recomandabil să observi că superiorul tău trișează. Așa ceva ținea de bunele maniere. Un timp în tăcere. Don câștiga într -una. De, era cel mai mare în grad. Thomas se sătură primul. Se-a din joc și-i spuse... Ce porcărie ești cu afacerea asta cu Ien Gustav!" Don explodă la rândul i și a zvârlit cărțile cât colo. O tică roșie fără seamăn. l-ar focul de bandit. Felveberul Lindenberg?" întrebă Candid Thomas. Bineînțeles că nu. Pe Ien Gustav să locrotească Dumnezeu pe popă, dacă îndrăznește să-i facă slujbă nemenicului ăstuia. Auzi, vechi sub plusac și să te lași gătui ca un pisoi în propria țipușcărie. pușcărie." Thomas de două aprobatori din cap. Don continuă. Așa ceva nu s-ar fi văzut niciodată pe vremuri. E drept, Gustav era un bețivan, avea un caracter infect și nu provoca decât belele. O scroafă vărgată, întări Thomas. Iritat acum, Don se întoarse către legionar. Ea spune calb, în legiunea aia de nenorociți în care te-ai înrolat. Chestii din astea trebuie că se întâmplau cu grămada. Câtuși de puțin, replică legionalul, asemenea fapte nu se petrec decât în închisorile prusace. Pe don, mai, mai să-l lovească dam blaua, dezmeticindu-se răvnii, mă bagiocorești, caporal. loc, domne, haut fel răspunse calm, legionalul. Dar uite, de întâmplat, s-a întâmplat tocmai aici, la Torgau, și tocmai în închisoarea dumneavoastră. Ghinion! Doamne, ce adunătură de secături mi-a căzut pe cap, mugit don și scuipă dezgustat. Miesilă, zău că miesilă. Un început o trebuie să existe, cugetă cu glas tare micuțul. Domn se răsuci ca afrip și deveni apoplectic. Iarăși dau de tine, cretinule, ți-am spus odată că nu supor să te văd. Piei din ochii mei. Raportez lui domn Weber că am fost numit de serviciu aici. Și micuțul trosni regulamentar din călcăie. Dar pot să și plec, Adaugă el făcând-o pe drăgălașul. Don înghițit de câteva ori în sec, apoi sări și-și putură pumnul pe sub nasul lui dumei. Ai să pleci, ți-o jur, spre răsărit în cel mai scurt timp. Thomas, pune-l pe buhaiul ăsta să facă lună toate mitralierele." Prea bine," rânjit Thomas. auzi, treci la curățat mitraliere." Poate dă Dumnezeu și crapă." Urlă don, după care efectua o retragere maestoasă și trântiușa. Micuțul puse zăvorul și se îndreptă spre Thomas și legionar care își reluasă rălocurile. Înainte de a se așeza, făcu de trei ori ocolul mesei ca să-l cheme norocul și abia după aceea împărți cărțile. Un deținut care era la corvo la bucătărie, le aduse prânzul pentru micuțul două gamele și rămaseră în magazie până la orele 19, moment în care don părăsea închisoarea. Își puseră la iuțeală uniformele de oraș și ajunseră la godacul vesel tocmai în momentul în care îi un caft general. Micuțul se alese cu falca scrântită, dar mardeala a fost pe cinste și de câte ori pocnea pe vreunul se gândea cu plăcere că l-are pe Don în față. Pe unul îl chema acați, pe celălalt Schröder și făceau parte din Gestapo. Ambii erau îmbuibați de propria importanță și încântați că oamenii se tărau înaintea lor. Don începuse prin a ridica glasul, deoarece ambii erau ungibil, dar când pricepu cu cine are de-a face schimbă imediat tonul. Cei doi tenebroși crezură ca un vins, cel puțin la început. Când însă părăsirea închisoare alunt drumul Berlinului, lucrurile se prezentau cu totul altfel și cați în râi. Un porc, colonelul ăsta, și când te gândești că nu-i decât artilerist. Ciumc în plus, adăugă Schröder, și nu mai înalt decât o balegă. altă să fi fost din SS, dar așa e doar din Wehrmacht. Urâtă treabă, mai bine o ștergeam de la bun început. Dacă am înainta un raport, Reisfurerului... Nu, a zise Schroder, făcându-și cu uzele pungă. Ceva îmi spune că n-am avea decât de pierdut. Noi, cați, n-am văzut nimic. Ai dreptate, Joder, n-am văzut nimic. Gestapo Dimineața de tot, felveberul Lindenberg a fost dus la locul execuției. Pășea între micuțul și și toți trei aveau aerul că au ieșit la plimbare. Lindenberg era în uniforma fel grau, dar cu capul descoperit, conform regulamentului. Și tot conform regulamentului, fără centiron. Escorta purta căști de oțel cu luciri mate, sinistre și puștile la omăr. În cartușieră câte un încărcător. Iarăși, conform regulamentului, tot ce era pielărie fusese uns și lustruit. Bunița, îngusta și micuța piațetă, era numai băltoace, pustie și tristă. Frigul te pătrundea. Plutonul 1, sub comanda locotenentului Olsen și a bătrânului, se aliniase. Lângă zidul curții interioare stătea un capitan de la comenduire, preotul și medicul adjunct. Mai încolo, lângă portiță, doi brancardieri așteptau așezați pe targă. Lindenberg aruncă o privire nervoasă în jur. Oare curajul o să-l părăsească în ultimul moment? Sus capul camaradei și șopti cuțul. scuipă în bot, arată-le că nu te în îngenunchiat. Lindenberg a avut un zâmbet trist și dădu imperceptibil din cap. Pașii care mână mânau spre stâlp se făcură mai fermi, Se potrivi singur, astfel ca micuțul să-l poată încătărăma mai lesne. Capitanul se apropie, ținând în mână o bazma cu care urma să lege pe condamnat la ochi. Păstrează scârpa, n-am nevoie de ea, scrâșnii Lindemberg și scuipă în direcția ofițerului spilcuit și țanțoș. Locotenentul Olsen ridică brațul. Lindenberg văzut țevile puștilor ațintindu-se spre cârpa albă, care îi fusese prinsă de piept, marcând locul inimii. O inimă care bătea nebunește. Gura îi se schimonosi. Avea senzația că arterele îi vor exploda dintr-o clipă într-alta. O frică viscerală puse stăpânire pe el. O clipă crezut că își va pierde cunoștința și se va prăbuși ca un sac de cartofi, dar își dădu seama că e legat și că cingătoarea de sub brațe nu-l va lăsa să cadă. Trebuia neapărat să-și revină, nicio slăbiciune. Să stea drept de dragul camarazilor din față. Privirea îi lunecă peste rândul aliniat la câțiva pași de el. Camarazul ucidând un camarad, ce ciudat! Uniformele negre ale tankiștilor și cele brămarini ale materoților vor trage acum într-o uniformă verzui cenușie, Aparținând însă aceleași armate, aceluiași popor, camarade șopti el uitându-se la micuțul, siluetă gigantică în flancul drept al plutonului, cu picioarele ușor desfăcute și patul armei bine înfipt în scobitura umărului. Privirile li se întâlniră, bușca se clinti, țeava se ridică imperceptibil, micuțul nu va trage într-un camarad. Pușca lui Porta a avut aceeași mișcare. Un imens val de recunoștință se revărsă peste cel care avea să moară. Mulțumesc camarazi, murmură el și-și dădu seama că lacrimile îi șiroiesc pe obrazi. Unul din soldații plutonului leșină. Un ochelarist, dacă să fie avut 18 ani. Căzu grămadă și pușca zângăni pe ciment, scăpându-i din mâine. E prea mult pentru un puști, gândi comandantul. Sărmane copil, o să uiți multe, dar așa ceva nu. Despre asemenea lucruri nu se vorbește, nu se scrie, dar nici nu se uită. Ultimul lucru pe care îl mai văzu a fost zâmbetul cald al lui Porta, apoi ceva o izbi ai doma unei lovituri năprasnice de ciomag, Răsună un țipăt atroce. Locotenentul Olson se repezi spre stâlp cu pistolul în mână. Lovitura de grație nu-i necesară. Privirea se oprinde lungă asupra mortului. La un semnal medicului, cei doi brancardieri se apropiară cu targa. Săltară corpul pe ea și dispărură prin portița din zid. Plutonul se încolonă și porni spre cazarma închisorii. În urmă cineva vomita. Porta, șopte micuțul, ce o să ne mai troscăim când o să le facem ăla figura asta? Atunci nu o să mai trag în vânt. Orologiul din tunul închisorii bătut de cinci ori. Cu exact 20 de minute în urmă, Lindenberg fusese trezit în celula sa. Acum totul se isprăvise. La ora 11, Weberul Don încheiase definitiv cazul Lindenberg. Toate documentele Ghekados se stivuiseră pe birou. Raportul privitor la execuția propriu-zisă, certificatul de înfumare, cheltuielile ocazionale, costul pânzei de la brancadă care a trebuit schimbată, costul muniției, etc. Totul se ridica la suma de 1290 de mărci și 5 fenici. Don aplicăște ștampilea închisorii pe toate documentele și parafa maiurului, le băgă într-un plic și puse plicul în caseta hâptiilor de arhivă. Cazul Lindenberg era clasat pentru totdeauna. weberul se întinse alene, își puse picioarele pe masa de scris și locul voluptate servietă servieta Ghekados conținând colecția de poze porno. Orele astea ale dimineții erau cele mai plăcute pentru el, nimeni nu cuteza să-l deranjeze și tocmai se pregătea să pronjeze în studiul unei partuze de toată frumusețea, când telefonul întrerupse acest mod agreabil de a-și petrece timpul. Era magazionerul care se interesa unde trebuie expediate lucrurile lui Lindenberg. E ceva care ne-ar putea interesa scrisori de la o femeie și alte porcării din trastea. Atunci expediazele celor de la tribunalul militar să se șteargă la curcuiele, ordonă brutal Don. Schimbă intonația devenind amenințător. Și dacă tot te am la capătul firului, bagă-ți în cap odată pentru totdeauna, Adams. Că dimineața am o groază de treburi și că nu vreau să fiu deranjat sub niciun pretext. Dacă mai uiți o singură dată, ai să te trezești într-un batalion de marși. Direcția este, Căcănarule. Don scuipă pe jos, aprinse unul dintre abucele maiorului și reveni la plăcutelei îndeletniciri. N-a trecut mult și a urmat al doilea de și din acea dimineață. Ușa dinspre coridor se deschise fără o prealapilă ciocănitură și în încăpere doi indivizi.